Awaka Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa Africa Africa All systems go Hoyartzun iratean Kirolez Blai Jose Miguel Lopez Bueno, quiero, les Gaurkoan, Eguardión, José Miel. Eguardión, Bueno, orquesta, Surion, Don, Duzuna. Vai, bueno, este, Guita, Orquesta, Berriotan, Eres, Etecan, Oestequín, no, Minandago, Nel, Betimendo, Sartuta. Eh, gure, sea, Marchel Toledo, Estaba Pelota, Saiden, Etecan, Eguardión. Eguardión. Ongi, Torri. Berriro, Ere. Gure, Gure, Irrati txikira. Onda otratatzen dugu zure, agendioa bezala nioge getuariko, bai, beti maskariek eta farieketua eta konbidazen dituzue, eta baina tortzea bat sogustu. Bai, eh? Bueno, ala, baina, baina, baina, Bueno, bueno eh, zan geho, gurek ere izango egin bi pelotari leitzar, eh? gainea gaur pilota aukera eta dara katarreiz aldez. Aste aurka jokatzen dutelako, herria bizatik da moanatu ha. Ah? Hoi da, eta izango du gurean, gero, xiago, telefonoz. Oñatz bengo etxea ta Belbarriola. Ez kontatzen eguten, eh? bai pirota aukerak eta gero ja importantea e, gaina, eh, Ostia, partida galtzen Dai. duna, dez, ja kalia kalia dijula. Pero bueno, Barcel, así goia. Eh, bueno, e, Pala Chapel que eh? furi furi ja ja, aurre dijua. Bai, aste bukartako partideekin bai legeia bukatzen da ta ja gero asko kanporaketak, orain eta legeia fasean izan da. Eta kasu eta bintzat... E a behar, aso batako, entzuten da, Martxell? Ez, es, ez da, entzuten. A behar... Ez dakit hor mikrofonoa igualitza lita edo... Mm. A behar, ez dakit, a behar, a behar... Zuzeneko gauzadia ben, jarri pixka musikata... A ber, a behar... Zeratuko ea, bai... Ez José Miguel, Marcial. Oh, oh, no? hey, eh, José Miguel, Marcial. José Miguel, Marcial. José Miguel, Marcial. ¿Eso funciona? Marcial, Itza Pizcatina, a ver. Bai, bai. Funcionando, bai. Oamai, ¿eh? Bueno, José Miguel le entusen a Ah, bai. Marcial, a ver. Sí, Cristóbal, a ver. A ver, Marchel, ¿a, a ver. Marcial, a lo no. que A ver. Hoain bai, Ustez. A ver, hoain. Hoain oh, bai, bai, bai, bai. bai. Ondo gaudeia, ¿es? Hoida, egun on bile, egun barkatu. Es una cerveza así raticales Bai, cerroite entzun da, bajo llamar, baño, asmat. Bueno, pero Isabela Toledo, guardión. Queixo guardión. Hoain bai, hoain bai. Creo que viene en su TV, este es el teléfono y creita. Hoy está con la. Bueno, así con Ordón, sabes la que hoy están o Eta ez ateritzen nada, pizka Barcel. A ber, eh, eskolarikosozigarren pala chapeketak Bai, hori da. Este bukaran eh jokatzen dire partidoekin ligilari bukara emango digu eta gero hasiko da ja kanporak eta orain arte ligileko fase bat izan du da eta aste bukarotan ja bukatu eta kanporak eta hasi. Bai, bueno, hemen emaitza bat zuzkaritzu zu. Ezik zeintzango itzugu hemen, e, bueno, bat irikuste di gania. Katalici sostegi. Orei. <laughs> Auzak garo jau markatu bak gaineak. <laughs> etxerri Etxarri 25. Bai, galdu du lako markatu. Eh? Zeuroskei nik dena nakar dizkit. Urti aquestia eh? markatzen. Hor, bai. mm. bueno, bueno, egun txart batean hizinek edukitzen dik, hoy izaten ditemitz kirolari honak bai, eta bai. Horrelako emendikan aura <laughs> giezkoreik bare edukiko ditugu baina <laughs> bueno, es ondo iria basiko beste aldetikan, eta gu, ba, sorionak eman behar kasu honetan ez genean gure eguna izan egia dek. Eta urrungo partibiria da ziber, bestela kanpura. Eta katabin txosarte behe floko xamar, edo ondo aldean. Eus, eus, eh? eus, ezin lepura tu besti, kulta, borka azken batean osatzen jo bikotea eta biek gauzareko. Baina besti, askasi barroteta, jartzu barrak hogeita bost, e, berdere golli, hogei? Bai, hoidek, e, kasunetan, zeak, e, errotetak askasi berri joketen dik, gau lezako gazte badek, baina, bueno, bikote modura bien artean irabazi irabaziziten eta beraiek aurrera zik eh aurreko aurrengo partida galdu bandi bazutere bestegira bizi eta beraz hortatik eh fase. fasea. Bai, beste baitzak, bestiar kapotarra diamendoztenak edo ba, azko, ba den, denetarik egon dituke ne, ba jokatu ziten hor, horduizeko jendeek oierrik tare bai, eta kasu honetan hitzat denak aipatze luze jongo denez, ba aipatu hoi bakarrik. Bai, bueno, tabakikio sartzen diren eskak chaparketan? Bai, euskalerko chaparketei izanik, ba, urtero azken urteta hitzat eh neskak era jokatzen dite chaperketa hau eta hor ba gaztenak eta beste lau heldunak kapuntatu bituk eta asteguk eran hasten ditu Jotzen, jokatzen Hoka bai. bueno, eta gero ezegit finala noiz noizko izango da edo hasierako asteburu hori ikusi ber fronteira ere batzuetan hain zuzen ere gande hontanera okupatutakoak, ba hor azokaren deialdi bat Ehe. eta maiatzenen batean ere okupatutako beraz horrek bizkat atziratuko di, baina maiatzen erdialdera edo bukatzeko. Bukatzeko moz. 8. euskaleko baina den eta, bueno, 28, 28 betzi jarreian, eh, e, giritzek antolatzen duena ba hor eh? dat aurten ba sori e, zeak epaila e, e, falliato bai oi sarenen izena zen gainean hasen da epaila izena zuna karrera karrera bai baina evet. bueno ba pentsatzen diago sendatuko dela eta gurekin ibateko moduan finalean izango dula edo esp espandi bada aurten ba aurren begira bai ta nola modantzastegoen epaila bueno, lagin egin beren balki kechian bai, bai, bai, bai, bai, bai. etzeko lanak Bino, huituta yeah, bestetan ez, eh, beiak seguiren. Bai. On bihurtuta, beak eramaten txapeketagozia eta horrek gehi jaian 8etaritan e, frontean egotea erekitzia, bueno, ba, yeah. perotak aukeratzea eta hori guztia egitea, ba, luze egiten du, es? baina bueno, azken baten 3 hilabete giriziak usten berezituta horreko laguntza ematea. Eh, mm. eh, bai. Eh, girizia pilota sailak bai. Pilotasailak es? Bai, hori, hori da txost barruan sartu zaste beste txapeketetan, es, utzi. Hori da, txo de duna, Federazio Modula, eta beraz, girizia zailak egiten duna da, bitxaperkatain zuzen euskalreko palatxaperkatau ireki, eta gero bo, omen kontxokupen antolatzen duna, ba, tenisiko peletakin, ba, gartu egin zute bezteekin, gartu egin zuteekin, gartu egin zuteekin, gartu egin hori da, oi da oi txendera, Oan mm. Leicester ja, bueno, o sea, Leicester manaja, eta da ya... indibiduala rea, bai, banakak torekoak dabenduan, orain bikotekoa torekoak sanisterari. Bai, bai, o sea, Leicester eta horrera nola nola dizuen, eh? Sí, pues, salza. Bai, gaja politia gisa, eh? bai, eta bueno, Potio Davitzan jendeare aukere aukera izatendik eta bueno, salza armatzen armatzenak. Bai, bai, bai. Eh, bikotea estegit, mantentzen dena, mententzen dena urte kopurua gutxiago geiago nola dizuen? Gure kasuan, eh, bi bikote baino, baino hor e, tope ba, asi oke okay. ba Iruruguita gizonezkoak EK8 neskenak 31 bikote jokatuko dituke aurten chaperketa eta beti hortzen nahiko kopuru altua dekin ikusten de Euskal Herri mailan antolatzen dituzten chaperketeri garrantzi zu honek badera eta kasu honetan ezbait alderretatik gustorago da. Beruari estekin kalderen bat e, palari buruz hemen herrian e, ikusten merito da kate bai, bat. Bai, esan, e, ni arrituan nahoa baitare palarako da on ez takit, beste herritan ze egoeratan dauden ez dakit, baina gertukoak tokatzen zaizkit askok palan dabiltza eta uste beha jentzate bai badela motuazioa, ez. eta gaztiake badatozen opiskak jakin nahi nuke. Ba, e, bueno, beti esaten da, eh? E, hemen pelotan hasten den jendia eskuz asten dela, gazten maileetatik, gero bat zehen ohitura bat, pelota eskuz kominak ineta guztia eta nora pelotan ez jarraitzia, Baina gero hasi aziziren e, jende horrek e, palan jokatzen eta gaur egun esan dezakeguna da aukera polita dutena ba, pelotan eskuz ez dabilenak, e, gero horrea pasatzea edo mm. eskuko minakinta. Kaso honetan mitzat e, badago, saletazuna badago eta asko jokatzen da, Gipuzko eta Araban eta Bizkailan ere bai, beraz aurrolako txapreketak nahiko hemen inguruen bertan ere, ba, atza maila jokatzen da, intxaurrondon, mm -hmm. ate horrietan, mm -hmm. baloiolan, gailesakan, irunen, onjarbin, horre e, eta beste forma batera egiten da, baina egiten zeleen horre, beraz alde horretatibintzat, Ba, aukera, esan nahi du, dela jokatzeko. E, Aipatu dituzun, herri guzti horietan jokatzen dela kontuan hartuta eta komunikabideak behar besteko garrantzilea ematea lote. Edo eskuzkoa bueno, da bakarrikan importaduna. Ba, baina kontuan hartu baita ere txaperketa fizinoto mailetan hi, hitz egiten ari garaela. Ez dela profesional maileako txaperketa bat, baitzik eta fizinoto mailan eta komunikabideak nahiko lana adukate bere, bere gain profesional mailako hartzea eta hori ja, futbolak eta holako bai. kirolak kentzen diote lekua az, eh, ez gugu akarre ekori azken batean oihartzun maila mintza neko garrantzia eta ematen digute, eskertzekoa da uh -huh. baina bai eta bain batetan bai kirolar ruta bai mailan ere bai atletismoa bai ezta zer lasterketak eta horrelakoak oso jarraipen txikia izaten dituzte eta profesionalak izani beraz alde horretatik ezin gara ke jato bai gainea bueno oihartzu gratia emendago eta eh, karri dugu osea bai, saiatzekea gu, gu, <laughs> gure parte bentzat kupri za dou Chica Zurian, heita. Sorrencho ko, soriense va a salir. Bueno, e, e, ala da. Está jarraituko dugu. Jarraituko dugu. Maten, hombre, nuskaiet. hombre, tudegi. Eh? Bueno, eh bueno, e, ala desanduna, pizka aukera kirolen eduna ere, eh dugu, gure garadian e, bi fronti ganitun, errri errrian, o e, bai erriz, que buste Altzibarra al ustuz ez eh? da ola, joan proiektu bat dagoztu altzibarren egiteko. Altzibarren egiteko bat daukatea pilotarekoa, bai, bai, bai, altzibarren egitekoa. Altzibarren bila daukatea, bai, millon, bai, bai ozia... bat, txiki bat bai, eta bai, jokatzen dira batakitea herriko jaietan antolatzen duten txapelketea bereien artean kuadrilakoa jokatzen dela. Oso que, eta oso zuhugu zituen dugu, eta gainea e, batzuk e, frontei politak, oain ituritzen egindako frontei oso koketo da, oso txiki eta oso polita da, eskuzokatzeko bati bat. Uh -huh. Eta, bueno, e, esan dezakeguna da, gazten baina mitzan, nahi duena pelotan ibili, ba, aukera izango dura, bai pala nahi bai eskuzi uh -huh. bitzeko, peloto eskolak hor daude, eta aldo horretatea mitzan nik usteet, e, udaletxeak ere oso ondo portatzen dela, olako eskolak mantenduz eta uh -huh. gabestuz, beraz, aldo horretateik haitzik irik, ez? Bai, bueno, alare esan dugu bezala, maiatzan esan zutez izango dira finalak, eta ben dikane jarretxeko jogu, bueno, Oida. hau nola ya nominanda daka gau mirari, e, beste, bai. torri traktuariber, berko du beste, <risa> bai. esplikatzea fiskar nola dein finalak, eta eh, nola. Nivela? Eh, gai, gara hirotan nomina eta reforman gara hirotan nomina ipatziare ziur <risa> eski reformak hartu tambi dutako persona bat, <risa> zaino bello, kalea. Kalea. <risa> kalea Nivela? Nivela, bueno, urteroko bezalakoa eh, zaren direte, aldorretatibintzate naparrak berrirore fuerte eta txapelketa bukara, en fin, finalan izatekoa, eta beste gainekoak, ba, nik uste, nivela nahiko altua daukagu, ez Edo daukatera hobetu esan da, porque okusko ezteko pentsatzen finala jokatuko duenik, beraz alde horretatik nivela altua ba, bai. Bai, bai, nivela horretatik altua, eta bikoteak, e, oi hartzun dikaren badia, zandugun bezala, eta zer erritikan hola, etortzen dikaren gehien bat, edo... Hor, ze... bueno, irul, lesaka bueno, ba, alde hortate bikote mordo bat, e, gero, idia zahual, hor Bai, gero altza Donosti aldetikan ere bai iparraldetik ipar aurten bikote bad Ga, e, ara bat ikaz dago bikoterik eta bizkaitikan ba, irungo bat jokatzen duen beste bikote bat. Beraz, alde horretetik, gipuzkoarra gegin bat, eta bueno, gipuzkoarra gegin batera, baita naparra, lesaka, elizondo, ba, igantzi, jende... Zabaldua, eh? inguruan badela? Jendea... Bueno, txapelketa hogeetan ibizzen diren jendea da, azken batean ba, lesakakoak ere altzakoen txapelketan parte hartzen dutelako, eta beraz, alde horretetik bintzat beti oi parte hartu izan dutelako. Beti ohitura hori hori bai. jarretu zen azpalditik, eta gaine xapelketan, nik uste, zarrenetako bat hau izango dela, hori hartzuko kantoratzen duena oita sortzi urte, E, jarraidean, beraz e, bai, aukera uh -huh. polita. Eta pala modalitadio esan dugu, horiek diren lehen hore palaz ibiltzen zienak, izan duken bezala eskuz ibiltzen zienak eta gau palaz, reziklatu dinak, denetipiskat, xapaketan ibiltzen dira Hori da, deneti... gehien bat, bat e, pala hini ibiltzen zirenak, gaurretik ez horazki eskuz ibiltzen zirenak, eta reziklatuko ere badira, baina, bueno, bate bat horrela, ipatzakoa, gure txaparketan horreindik ez parte hartzen ere ba, unan kasua da, hori profesional mailean ibiltako pilotarione netako bat ba berriro pala hartu hasierangomas hasi eh chapelqueta ke berriren jokatu eta anparamotzeko euskarariko chapelduna dena. Uh -huh. Bueno, eh Oñaz vengo chiakinara zuaitzugu eh itsugotu ga bestik bat igual eh, a ber koneksi aurretikan bestela abeleki vale. joango gea eh se uh -huh. vestiba vestiba jarco llevo la pisca zentutekos la silasa jaqueta pelota zometizinde ke se jacolleu. Naidekena bater. Ese y y nadie que nadie piensa tutakarri. Se jacolleu beru pota hola Entzune,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 famosu izan du zela, bera. gero Abesti ere famatu indela. Ebagia <laughs> bocia leuna, eh? Du zekei, du zikola eta goñi go, go aipatzen, bai, eta bat egiten dik. Oinire pelota jaian itare. Baita baitare. baita ere, o sea, que orduan bueno, a este kit A ber git... aurkitzen dute. A ber, chico, llegó, o sea, eh bueno, caña, o sea, me redu tollosa itzen dagoenez, que... zekin eh? itzente eta la duch ikusita sene que pilota galaia, kikar... pelota de dut, horre... Saiut. Gaur egun eh, Kirol munduan e, bueno, prestakuntza ondia ziok. E, leen, ba, pelotere izateko, neko, eion, pelotan artisti izateak gaur egun profesional izan behar dik, kasunetan fiziko gazkoa gintzen dik, eta kirol guztietan ba, lehentasuna fizikoa imaten ziotek, right. eta aukeratu aurretik anene, aurrak aukeratzeko arahien beti ba, lehentasuna fizikoak hartzen dik, eta gero abilitateak ez, baino e, lehen hau bezala ez dibalio, lehen hau ikunik ikusi izan du diak, Ba, Erremontean bertan, uh -huh. izugarrizko tripotxekin ba, bai. peloton jokatzen eta artista utzak, ez? Gaur bai. egun, jende horrek enik ez dituzte aukerik izango zutenik, lehen mailean ibitzeko horrela, uh -huh. ez? Bai, Dena fizikoak bai. asko prestatuta eta oso uh -huh. ondo e, egokituta. Bueno, goeixo egoa zeakinta ez, oinartzekinta belekin minio. Uh -huh. Bartxell, ze komenta jo, niko partidu eh? erabakigarria igarria, eh? larun batean dutena. Eh? Bai, eta Uf. behan artien izugarrizko presioa, baina bueno, bai. horrenako partiduak politia izaten dira jokatzeko, bati bat ikusteko Bai bai ezik prest dago abezti ba, beste bajarri ez, ez dut aurkitzen inondikan Bueno jarri beste osea eta... jarri eta ez dakit ba zein jarri posule Nei, dugu Naizuna euskalzea bat zaizateko gaur oinartzen kitik kito lechundiri lar tu tele... bateren bat eta kito Oid, azkenekoa Oi da bai. oi jarri gure Benito ondije gure eh? Benito daia berriro así la osea eh, que ekitaldietan eh, tapate batean bai bai beste ba, ba, dizengo ba, bai bai bueno ba, ba. ba, ba, ba, entzuko du ordun bat eh galdu det jarri ba Bestera, Josemi eta gobi, eh, este, ida de gaña iría, es. Ida de gañairía, eh. Cacho de guchi. Onena haritza, Eh, be biga profesionala. Hortaneresi, se modura. Me aprovisiona la modura eta gaia cantari modura, bai, eh. Za gero, agéis batxan eta, joder, dubesten beria harri beriz utela, eh. Zerbatze. A ver, horren zuten ai ga, ondorba. Bai, polizia, polizia. Oso. Beko helize Eremu emanukorra Gizamur zurikon zuren ardientzat Oi, baldo orba. Oh, Hoi baldo horba Hoi baldo Zardoi bueno, bai Bueno, Josemi, el bai, teléfonoan beste aldean dugu Gure Laguna Gure Laguna, oñaz, benguetxean, alegizarra pilotaria, Eguardion, oñaz Apa, Eguardion, ¿Sí? ongi etorri, eh, jartzen errati da ah. Bueno, bineaka txapelketa, furi-furian, eta bueno, azken txampa eh? e, Ostia lehan hor partidela baki garria, irujo aurka. Baina oida ez, eta bueno, behin guaz bihot aukeratzea, baina urtul izaldera, eta bueno, ba, oida, ozun bezala, ba, bueno, partigo oso importantzikoa, eta bueno, ba, jabear gauzeko ongi atentendien, eh? Bueno, nola okizentzea, eh? No, eh Momentu hontan Ongi, eh? Baina uste, ba, bueno, txapelketa hontan denatatik pixko atindu, eh? ona. xarrak, Bueno, bezala, ez, eh en la eh partido asko eduki ditu, ta bueno, dena kongi jokatzea ba, ba bueno, aosotaia ba da, ta, bueno, ba, batzuk onak, bestek txarre, okay. baina bueno, eh, bi partiu falta diet, eta da goru guztiekin, eh. A praiz no lagoore, eh, zure bikotea? Ba, ongi, bueno, ba, ongi esmoak hitena, eh, baki bat partiu oso saiek edukiko itsula, bazkeneko azkeneko ira hirazi berrok, baina baina bueno, ba berateni bagoekin gaude okay. ta dena Bai, chapeketa oso luzea doa, partido asko. Orduan hor or nivela mantentzea hor punta puntaan eh sai da, ez beti horre otea, ez? Bai, sai ez? Ba bueno, ba, aparte nivela, aparte, ba bueno, ba hain gutxi diferenteek dieela bai. eta aurkarik oso horrak, eta bueno, aurkarik eh uno, ona aukenen, ba ba izaten da, ba. Ikia, eh? Sogne, bueno, ba contraillas, bueno, va servicio den bezela guk un onak eduki dituta, bueno, ha ba, hemen dik au bi partigotan barko du, eh. Bueno, ondoren engoko da gurekin ere beste laburu handi bat, este Averbariola, eh ez daki este picotea, partido Sari, sacos denago espero espero ere hor, Sakaperean goruntze otea, ordunez teki ikusteuzu partida. Bueno, partido zorra, eh, es ba han contra, ba bueno, beak Reva Josep Llota eh, len demostratu ba, Ba Juan eta beles eh, maileko pilotari bien eta bueno, beak hori da hisieran eh, ongi bilitzen, gero ba suerten txarbiskoak eta partitu txarrakin dilu eta eta azkenen ba ba gure bezala guk zurekin mm -hmm. da ira bizi bar hortan, baina bueno, partitu horrizaren da, baina bueno, ba guk aber eh, ongi jokatzen eta zailai hartzen dizkiun. Bai, bueno, ne onduan dago ere, Martxel Toledo hau palaxi biltzen da, eta, bueno, ezaiteko kidea da, Martxel, ez tegit, akurtuta, galgan bat, unia behar zuzei, e, uniatzi, eh, Suerte ona eh, opari eta, bueno, horrelako eta esaten de bezala, ba, honenek iriabasi dezala, kasuan eta aurrean horrean oinaz dutakau, eta, bueno, suerte habi hoi. Biar da sorti ere, eh? ez? Bai, bai, suerte importanta da, ez? Eh? Eh, partiu asko da, man, partiu nivelat, ene mas urte ke nere jarduertiu galtea erabakitzen do. Mm -hmm. bueno, ba beti ba dena barrizatzen da, eh? Mai hartan ba partidu ba ongi jogatu bar da, oso ongi jogatu mm -hmm. bi bikoteko bikoteko bi pilotarik oso ongi jogatu bar da eta ero, suerte bisuatu bar da. Bai, temporada dialusia ez hasandugu mesera beti chapek eta diala dela kotxerno adiela. Este es cuea no era dizentzu, no era strategizu, ondoido, arrasu strategizu edo Ni hei esan no hor zongi eh? ba, ez, txapelgeta guztin ez dut eskutzen nintazakarrik eukik eta ba, bueno, ni generalen mehizatzen dut egin dut eta bueno, bestela koleziorik ez dut eukik ez, eh? eta mm. bueno, baina, hola dun. dut bueno, Mirari, galderan bat, oinatzen zako? Tengo, zera, eh, o sea, larun bateko partida ekarri nahi nukegoa ze eh, hor aimarre eta bero izen kontra, ba, enpresa berdineko pelotariak izan eta pixkat bat zeon zalantza ez, eh? aimarrek eta zeingo zuten. Baina bueno, erakutsi dute berdin-berdin jokatzen dutela ez? Bai, bai, hori nik uste, bai, jende asko gainik jende eskonfiatu dela gauza ikin, mm -hmm. baina guk nik uste ya demostratu guzti ba profesionala galata eta, bueno, ba, enpresak inekizan arren ba, ba, jendek bere respektu hamen zidu eta gu ideoazte jaten gabeti, ez, egozitura e, e, e, e. Eta importantea da e, ganea, zati beti e, torrez da beti burua, ez tegit, zori nozio hori txarrez futbola ze ustelke izaten dian eta posteko adagutxinez pelotan, eh, holako nivele matea, eh, eta jendeak ez hor, eh, e, atzatik anegotea, izketan Eta, du, azkaz, jende, jendeetik errespeitu azor, dibu, behangatik jendea, eta jendea frontona egiten denak eta posto ikendonak, jende horrek errespeitu dardutak da, guk bas ayaa tenga gure lana beti ongiten, ez? Baina bueno, beti ezatzen da jendea, ba pentsatzen nola, ba, ba, bueno, ba zerbait a ba, falso gari ni hilikordean. Mono bueno, ta leitzan aldian ze giro dago, abel eta zu elkarren kontra, ez ezte ateola askotan gurutzatu edo pentsatola ta zero. Bueno, no, bueno, normala, ez? Da horu bueno, batzuk abelen alde, bestek nere alde, ta ez? Eh, e, bueno, denen beti Ba, bueno, beste tiotanin herritan bezala ba, os, ba, ba, da beti, ez? Ba, ba, txapelketa zit egiten jendea taola, baina, baina bueno, ba, nik uste ni gustela itzen jautsu ta dela ba eta eta bueno, bat ekintzigo ta beste galduena da. Eta bueno, Josemiel ez dakizuk bakizun oinatzen generazioan leitan 3 kilolari handi daudela. E, e. Eta jakinainuke Inacio Perurenak, Mikel Niebek eta Zukoñatz ze jaten zenuten hirurak urte berdinekok hor zer bat jeba da ole izan. Bai, ez eh, egin. No, no, tagit, tagit. <laughs> Oi, gure ama ta, zumot, ez egin, <haz â beça dar limitationsifiers> yeah, ez egin, ez egin, ez egin, gure amaita, ez egin, zepanabarraioz gotazten hotezioan. Zer egin, guste zin maz, ez, ahola esetokatua, alkirola asko praktizatu izan du da, gure meginen erabat bat -ba Kirolaren populare horrek auzarkotasetan aitzen gien da azkenen ba suerte daukidu ba mm. ba kirolari profesionalak kirolari profesionalak izandu alizateaz. Eh, Mire izan du bezala beste eh profesional ateetiken eta gaina bueno, eh Nafarro arokorrian, eh zen bat pelota ja tesendin, frontoia asko dauste, oiatzune batzu frontoia mino eztukatetzen, eh, oinatz, holako Es que ni estoy buscando hola honratako oficial mío hola ta ordu eta ta udere izan. Eh Godatsako. Na parune vaietor, por eso parro eh. Claro, yo ya afronto y te Junadio te quedas. Se sí, Marcel, se Pedison. Se chama co perra chico, eso es uh, aquí. Luzambo co perra chicos. O Claro. Va, va, vale, va. Vale. Bueno, eh agurtsu con una pisca piscan. Este hoy hace un vocato estamos de su, es Oñat Oye, Arturo, el abogado está todo super nota. Vale, Serrano. Hay hay da bueno, asco ah, de año de nisso hoy hartzunea, bisente artola gana, pero atsalen bere gana ionbarnaiz ta ihan asto ditena izan die. Es que bisente txotostute protadilla meñofamoso de la odica. Va, ya me he intentado, seguro. Torto día ta go, e xanidondo, eh, honekin gente ...ingurutan guru dano songi bai bai e, ni bete berekin ibili zaidu naiz astero bat xapelketan beintzat astero mm. berera medio. Bueno, bueno, es como llegaban. <risa> vale, vale. Bueno, vale, eh es decir, Abelbecela zure es, estallazean, pertxiko tari zit zertzu zuten pilotari gustuliak, estallaek eta pertxiko saliak eta ez. Eh ez naiz, ta bueno, pertxikutan da, ba ez arteka taola ibiltzen naiz, eh, bueno, bestela mendizalea bai. Mendizalea bai, es. Bastante aficio ba, duket, eta bueno, Ba... Den bolibre auketenen baiotenaiz, bate naiz da, ba, ba, ba piri dira, eta talpetan ta, askotan, dira daiz, ba, aficioa bastante ba, auket. Oso, eta bukatzeko gaur eh, pilota aukeraketa, kasutat, rexaldez? Ba, joida, guen eh, aukera, guen ez, pilota, ez daiz, pilota, pilota guztua eh, edo... Ba, importantea baina, eh? bueno, eee... Eh, Sobelketan oso pilota honak ez tielea hon bueno, espero gaur egeo eh, oso oso honak izanen Bueno, sorte hon, ostia Vale, pero ya es co. Biak izango ezko joko ese. Bai, adolegi ta bai onatsai, di gan bileko biatu izango ditugu gaur. Eta bueno, eh jaraitziko dizugula eta suerte izateko. Ondo segi. Vale. Vale. Dezarra yo. Yo yo. Bueno, da oinats ere gogoakin dagola, Martxel, ta sasolian. Bai, zeure eski aurre kaegon urduritasun hori gaititzen eta bai. Bai, bai, eh sanidet eh urdurik egongo dek, baina bueno, ja ohituta bai, esen beste partido, imeste bai. presillo, baina bueno, eh ostiralean edo bai ikusi ber. Ikusi ber, esen partido hiesan politia eta bueno, ber e, abelekin badugunoan aukera berekin egoteko, eh dugu ere. Bueno, pues guain guriakin eh, pilota y lehitzarra Gurila ondila Abel Barriola, Eguardion Eguardion, bai Eta hori ok, etorri, eh, Berriola, eh, eta esker Eskerrik askor Bueno, a ver, e, e, lehitzion dukea Oñaz bengoetxeakin, eh, zure errikidea Eta, bueno, balakitor hostia eh, lehan Bea eta praizena aurkadeuka zutela Eta partida, iazan, eh, edabakigarria, Abel Bai, a Baia, la xerada, eh, txapelketaba hono Luzea diseinatutzen aziratik Me yon asken bi partitu de riciza esta or regustava ba, iko tazkohoa dela aukerakin finaler ditan eutzeko tozimarten ba Bengocha e, ta Price eta eta Hirujota nikosatutakoa ez bueno, ezta benetako momentu deia iritsi da eta eta hoeze ez ba ira gaurra eta galtzen duna naiz etxea beraz oso partidu garrantzitsu guia ba. e, bai bai eraki garria nola egiten za bel momentu retan nola nobasauden bueno ongie optzenai sai eh, ni uste chapen txapelketa... Eh, azira nahi kongi, gero eh, baxo bateko, ez, ez totozongi uh -huh. jokatu, ez tomaila ikonena eman, kostaik entitzen batez ere pelota mugitzea, baina bueno, hor eh, gaudu uh -huh. bueno, ez, aukerekin eta kirolarik izabendu bezala, ba, e, beti bilatzen du gure eskuetan edo eta eta uh -huh. alaxi edo ez, e, aukari zaile, oso zailek, Baina biko tegu zintzako ez guretzako bakarrik e, bere eskutan dau, zailkatzea, eta biko tegu ere eta bikote tegu zekere horreri begiratzen diur labisko bat, ez? Bai, izan zoguruzia doala, e, ala doa, e, txapeketa, eta zogorabera ndilekin gainea, eta nola, nola dago, zure, zera, iru-iru-ho, zure biko tegu dago, ongi dago, ba, ongi dago, ongi dago, dago, dago, dago, dago, ez? E, baina, baxiutasun txiki bat eguitzuzu, eta bi partiotan ez jokatu, baina, hmm. baina, bueno, azte horretan aterazen, azte horretan ere entrenatzen dauz ongi guzinun, eta hmm. Eta ona, eta nik uste, e, puntu honen dela. Baina, eh? bai, bai. Bueno, dinak uste gero edo eta, piztatu zekere bai, sakaperean goruk-gorexi ongo zineaztela, eh? Baina, esan duguna, hau luzea doa, eta geho urtean zehar piko gehoten dira, ez? Forman ere? Uh -huh. eh? Baina, bai, ala xera, gero, hemen bikote guzti jokatzen du, eta eta partia guztik zaila dira, ez? Eh? Ikusten mm -hmm. dena, ba, profesional mailan bago, no, zure maila pixko bat jeste maldin Eh, eu sinki, eu sinki pilotari kezaten dut, eh. Eh, irabazetik altzerako pausoa dawo, eh. Ordun ba, ba bueno, eh guraukari ba oso ongi du eta eta merezita ira zuzi Eta hemen ta guk igual espero zen bezinbesteko Maia ez du eman, baina horreri bueno, guan ezin dio betxu, eh? Zostiareleko partidori betxu barra dio eta novadoa ba. baur eratea Bai, zekaten hartuko dugu, oleitzola bigarna eta bedoitzek amabi, amabitik amabitik amabitik Gero Paolo Berazaluz dalbizuk zazpi garaipen, titin eta medino zazpi Eta gortzazte inu jo barriolak zei, xal askurain zei, bengoetxeak eta praizek zei Oso estu edago dena? Bai, bai, oso estu edago, eh? Eta, e, ba hoxe, asko guen e, aukerakin eta den antzako zoritxarrez bat okirik ez ez? Noi da Eta hori, eee... be, dena da azkeneko partio hauetan gainea eee... enfrentamentu zuzen agiela ez? eee... partio zuzen agiela ba zailkatu nahi duen bikote guzioien arten elkarak aurka jokatu barra du Kaurre gezen daido bat chapelketarenetorkizuna dela. Eh, bonia dira galderen bat, eh, abeleitzeko. Bueno, eh, Abel, e, badakit, eh, gauin chapelketa honekin burubelarriz abiltzela, baina ez dakit, eh, buruzburukuei beira edo beintzat itzala ikusten dezuen, ze, bueno, bila bete seitu handia ta Bai, ez, ez. E, ez du begiratzen, ez, aurrerago. E, ni gustez binak go chapelketa, eh, hiru chapelketa eta binakako txapelketak dudik ez da barrantzi haundi eda aukela, ez, eta ez tot haratago e, begiratzen edel buru eda pixko bat, ba hoxe ba txapelketa e, honetan jarraitzea ojala final erdietan aukera baldin badaukeu uh -huh. eta aukera aukiko begineu, baina horreago begiratu, baina ez, eskuz banakakoa e, pauzoz-pauzo eta monopartiuti partidura, eta eskuz E, etorriko da, etorriko ardunean. Eh? Bai, bai. e, bile itzarrak e, ostiralian jokatu eta urdulizen izatia partidare izango da ba, erritarren pixkat. Alukeri esaten dut zela. Baina bai, ez, igual erritarren zako bai, izango dela. Piskua, bai, e, seguro jende dek jentek joan haiko zula eta joanen dela baino, urruti xamar, galitzen, eh? baina urrutik jamar delitzen, baina bai gizu, bai, bai, e, gauza horretan partiduak salduiten die, eta mm -hmm. bono, udaletxen interesa ere tarteko izaten da, eta horre xeratiken, ba, ba bono, aurretik salduta zegoen, jekin gabe zen bateko mina handia edo txikiago sortukozun partidu honek, eta, bono, saldua zegoen, eta eta gertatu dena da, ba, huxe, ez, bibikoteak. Azken aurreko partidura, ba, berdin iristen garrila, eta oso garrantzitsua dela bibikotentzako partidau. Mm -hmm. Bolo, bueno, e, pilota aukereak, ega, garrantzitsua e, ere? Garrantzitsua ere? guztoko pelotorkizea eta butxidezzea, <laughs> ondo, ez, Pre prestatzea. Ba, edo, izudik ez tau, ez, azkenen, e, e, materiala ba, bono, beti garrantzitsua da, eta esperuduna da, bibikota, ba, gustora delitzen, ez, bono, zahiatzen dio hortan, eta, eta, ba, e, e, e, eta, eta, eta hau seta, ber, ba, ba naiz, den gotxea, praiz eta naiz, irujotani, ba, guztora delitzen ganu. Bueno, bukak zehungo ea, eh, bolo bakit emendillan ere ibiltzen zehala, zetorzen da horre horreak ondo otorzen da emendillan ebotezka batzuk egitea, gaiakusita zepalajeak eta segura hori laguna e eguna guretan. Abel? Hori ah, ah, ah, oh, bine hori hori bagoitzea bere afizioz ditxo ez, eta eh, baguitzu, batek gauza bagoitzea enteo, betarri bestea, eta bueno, eta hemen afizioz... Eta gustatzen gustatzen dien gauzak ba hein bar ez. Eta munduik right. ez dago ba, 120tan mendiari, ba e, e, ateratzen e, e, right. e bueno, bueno, eh cimparta gateratzen asko solaz, ze ze bueno, Euraldi bikaina geritu ditzen. Bueno, ta begira jaiste haraziko jaberiz ere udara berri txikua dila hiza dela, zeun Juanzen Jaizko urtea. Ba, ongi Juanzen, eh. Juanzen ba, noi un homenaje, es un esañona bai, baina bueno, e, disfrutatzen eta això mm -hmm. eta eta mendiri ba eta beste gauzen gauzei bazuko ateratzen. Un saludo, Abel, bueno, eh, sorteón, es eh, que el sorteo de, por, verdad es, eh? visitante día. Vale, bueno, eso ha tenido un mes de la sorteo de bueno, está ni idea la pintación, no. Bueno, mi ya es que eres, está jarecho eh, sube mi vida, eh, está, ¿on Abel? Vale, es que Bueno, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, ajo, Eben txen ba, baina ez etxea eta Ea, ze gertatzen den, eh, hostia Eta galtzen duna, ja, emirari E Haukera txea E ja. txea, ordu Bai, oso garrantzitsua da, asteburu burua beha jentzat Behantzat, nigu ustez, 3 0 0 0 0 0 eta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Martxer Mirarik pixka bat horrezkuz eh, telegiztabasko botzen dela eta eh, eta, bueno, este moderni da bat zupadia ere Eta, bueno, se estu, errabienta dela, pala dela, ez? Bai, baina, azken batean, telebistak eta edabideak, bilatzen dezuten da nola baita, e, bueno, kirolorrek edo, alik eta jarrai txaliek eginek izatea, uh -huh. eta kasu honetan, behar zaten duten bezala, edo esaten duten bezala, ba, saltzen, den gauza bat, ematen diozute lehen tasuna, uh -huh. eta zorionez, ba, esku partidua kizua esko saltzen ditek, eta uh -huh. esku garrantzia ditek. Kapitari, erramintare hor dago. Bai, ni tarteka galarreta ta joete naiz eta bueno, oso gutxi baina bueno, ematen dute televistan ebaita bueno. Bai, bai. Baino erramintekin, eh, merezi du frontoira jutiak. Jutiak. Televistan Jutia. igual ez da bai. Televistan asko galtzen eh? do. Bueno. Daango giruak galarretako girua beintzat oso oso beresia izatenda. Bai, baina chapelketa gaienetan edo modaliteak gaietan zuzenean ikustea politiko izaten da. <risa> bai, Gehiago bai, da. bizitzen da. Bueno, ez dakit Eh, horia da Cherindu Leitza ikustia bezera, ez? Ba, egia da Cherindu Leitza saleak Ba, berten egoten direla, nago ten direla, badakit minutu hordi batean korredoriak pasa eta hor bukatzen dela, ezin duzu jarraitu, baina hala ere, ba, jende ba, ba, txartzen. Ba, eh, bai, giru datahorko ge, bizitzit hori ba. beste bada, beste gauzetan ba. ba, igual eh, ikusi dezakezu, baina kirola jarraitzeko ez ba, ba. zenien hau. Ba, bai. Baina ez da posible da, ez zenikusi ta kiot grabatu ta ikusi. Grabatu zitio. Gaurka horrera penaekin. Bueno, quiero, no, santo bueno, iglesia kere, bueno, yo en sartu paleta batuteere horrez bate ipora mm. e, ez txoste emantzune eh, pausua ah, eh, ez ere hormodoioude batzu badia erreboia eh, dela joko garbi hon pasaka galtzena naizi modidare batzuk eta ikuste horre eh, eh, antsu be zabal eskarneeddikikute eta hortaldi hoiek eh, ititzaari lana eh, batez ere modelida horiek otarttzen urte er, asko jogatzen zutena. Errekkooperatzenan ho ikuste eh? garrantzitsua da bati ja. bat eh, historian aldetik ez, eh, peroeta molditzare batzu bat daude ba, zoritzarrez edo hitzeko zean zorian, ez, kazu honetan berrezkuratzea, ba, eta hauek egiten ari dirin bezala, epizkati historieti tira, eta hori berrezkuratzea oso garrantzitsua Bati bat, etorkizunari begira, eta gure urrenguak eba, hori eba, gutxinez existitu dela eta oihartzun ere ematen sariola jarraipena, ez? Beraz alde horretatik, ikuzte hmm. chalotzeko dela. bai? Bueno, eh bukatu horretikan saitei buruz ere jaketan, josean galdotunei dizera bate, eh bukatzeko ja pizkat square copa la ditugu partidak noiz okatzen dian, ordua, aste bai, bukarak beti bai. laru batako izetan, be goizeko betzitatik abiatu, egordiko ordu bikalde arte, te, orra zi, iru part, beste iru zi, eta orratsutien irutetan hasi, hiru partia bete hiru partido, goizetan betzitan hasi, ta beste lau partido, beraz, aste bukarak ba 10 11 12 parte horren izaten tsugo. Bueno, ta jendea joteraldi gutxi, ez? Hori wow. gutxi. Ba, jendia gaske matean eh duten bikoteak interesatuta daudenak da zen dira aurkarik ikustea eta batzuen lagunak eta Finala, Bye. finala bai, finala jendea sco be hori finala oraindik ez dago. Bai. Bueno, ya que te he mento en mirarí ese inguruak, a ver se asmo achuster, e, udara gañinda kagu, a ver se proyektu txutzen. Ba, enako, harritzeko, nomina egotea, Pelotan iguruan hitz egitea, txapelketan modura, ese oh. modura da bai. Me oida, zuku a... esprimitzea. Oida. A ver, esprimitzea. Probetxua teatziako materialai. Ie <laughs> bueno. hau ekartzen. Hosein, tortzen duna berdik, pak, kompleto, beste lai hau Bueno, ba, esaitek urtera, bezira, hainbat ekimen aurten ere begira, ba, tartian, ba, hor dago turreko ekimen hori, irateko turra lehena, uh -huh. mendimartxe horri izango dugu, euskal selezion egunare bai eta haipatu nuen aurreko txandan ere, hor, hor gaudela baitare lehen aldiz Euskal Herriko zelezio emakomekoen zelezioa antolatu nahian, anoetan, ekainaren oitiru ban, kilinkolo hor dagoa asuntua. Uh -huh. Daister her baitare etorreko da, aletik eta bartsaren... Binala kopan finala, horre horrere <giru> muturra sartuko dugu. <giru> Abai, eta dira giro girua jartzeaz? ez? Giroa joartzea, eh? ez? Guk aldarrek peregriteak gertatzen dena <giru> da, batzuk aldarrek pena egiteara eta bakoitzaren eskubideak kasunetan katalan eta euskaleren eskubideak norbait aldarketzea, ba zala partea armatzea menda. Bai, bai. Bukasunetan argi dako aldarrekapenean inguruti bultzatuko dugu lanpartido hori eta beraz aurre ere kausakusteet ja hasi dira puri-puriak hartzen. Bai, gainera ezaberdu nik izango litzan erralekin finalako Pacoas, Barcelona-Norca, donde la... Usted ya, irá a ver si se está en Zaragoza donde ahorita... sí, la ¿sí? Madrid-Norca Uri Gurtián jugándose Real Barcelona-Norca Eta samarrako kriston giroa zegola, baina gorrotu ere bai ze zenbat egur emant zuten, e, poliziak bai airi eta baikueri. Orduan azaltut urtietan ere berdi jarrituko du asuntoa, ez? Pixa gorrotoa. Bai, ere hor aipai eh aipatzekoa dena azpimarratzekoa dena da zaletuen arteko giro ona hori, ez? Bai, orduan bai, esan. Or, Aini e, ikuste zaletuen Barsan eta Reala eta aletiken zaletuen aldea mintzat horrelako final bat jogatzen diren, izugarrizko giro ona izaten da, gertatzen dena da. Kontu artuta, eh, Madriko egoera eta Madriko jende honek, eto bati bat ultra zurrauek, nola ibitzen diren, ba, ba zeurazki, e, eurre egon godela, baina, kure aldete bintzat, aldarek apena izango da nagusi. Bueno, eta ya, gero, izango dugu ya, bukatzeko Euskal Herriko itzulia zorionez eh, izango dela, dela, baina beti bezala Euskal Gobernoak eakutsi du, ze arpegi ya, nola jokatzen duen, eta eta zer egiten duten, batez ere, Euskal Bueno Euskal izen izenadik gobernu horrek, azken batean gobernu hori trampetan lortutako gobernuaren e, kudeak eta egiten nahi dituko hauek, eta hauek bere helburua dutena da, nola baite, ba, Espainiko e, txilindu laitza itzuriarekin edo Espainiko selezioa honea ekartu ekartzen dutenean helburu elburu garbi bat ekin azken batean, espainiara sentimentu horiek hemen e, basartzia, indartzea eta bideo uh -huh. bideortatik hemengoak haultzia eta kentzia, bai. eta kasu honetan eskal herriko itzuliarekin. Igunta, berroita mar mila euro horiek ez jartzearen bai. aitzakia, aitzakia, ba, aitzakia lotxanakia da. da. Bai, bai, aitzakia. Hala ere, okupau joi, egotela demuazko ditzen, eta ikusiko joan, ez? Baina, pena, pena, de, pena. Bai, Horrela, gero ez eta ez bakarrik zikularitza gaina, nere korokorria gaina, gaina, e. gero beraiek editio beti gure aurrean mintzatu askotan esan dutena, ba erabiltzen omendeko ba, kirola ba, politikan politikaen edo politika kirola egiteko, ez? Kasu honetan beraiek dituko horren e, argumento nagusienak eta orain ikusi den bezala nikurtu jenera askok ikusi duela bere motorrian, ba, azken batean beraiek beste helburu batzuekin erabiltzen dutela ba, kirola eta gutxinez, ba, Eskara bat egin behar dugu, eh? Gutsien ba, espakian utzi desatela Euskal Herria ba, eta eski, eh. egin desatela egin behar dutena, baina Espainia aldiara nahi ba, telekuan, eh? oida, ja da nahi duten lekuan, eh? Gaino, futbolan ikusten dara, horraidea Espainia karri berriena Esp Esp unea, Esp Espainiko txirindu, zea, txapek, este, buelt... Volt, ...karri ba, zuten ere. Ordu dut, bai, ikusten da, ikusten da, eta pena da, eh? Horko, ez gaina diro asko, eh? Ez, ez falta zena. Ja. Eta... O, Gohu, gohu, gohu, gohu, falta. Ikesatetek, bezala, ba, aproveitxatu dezatela, faltaz aien, ezpe, motza ue, ba, laizzer, kale direlako. Bueno, eh, gohuatuko du, agurtu horretik, kan, matxel, zer dugun eh, kiloletan, eh, mirari, eh, ostieletan, albiztegietan, beti emango ikititzen bezala. kartelera, aste gure, oh, oh, ze, oi eta arreketaz... Zerrein duten? Zerrein duten, partidu hituzten. Boi, da. Eta, bueno, asteleanean, eh, errepaso zuen godu gu, ja... Emaitza guztiak, futbola, saskibaloia, bai. pelota, remontia, denetik, eh? denetik Ota jartzu dut, ba? ota jartzu dikampo, oh, eh? diguste dute, uh, porantia dela ere, kanpo eh? de, denetik egitxea Eta kumbidatu bak, zango ditugu, da torren astazkenian, uh -huh. neskan fugu la Bai, hoi da, ez ditut hemen eskura, baina... Bai, ondela den gutxi torrizia honea, bai. ez, mutilea torrizia, ez, onduzien zurut Patxandak, behar den bezala Hoi oh, da, torrizian zurutuza, jarren mendizein torrizian, Igo Martínez hemen onduzien Eta gero ojartzen jokalariak onduzian, eta bain neskak eta, eta, eta, e, eta ordu netorko dina da, ojartzen dikane, maiztane, Toledo, netorko da mm -hmm. Raleko jokalaria aina herrero, lehen ojartzen ibilia ja, zuolean mm -hmm. Eta entratzaia ja, raleko neskana, e, Jose Manuel Etxabe, hau ere, ojartzen ere e, Ibilia ja. eta jaketaren egin martxeldakaten eta ikusten dugun, ikusten egin alkar Hugu alde etxon, Criston eh, Demoraldiak, urte bat, bai neskak eta bai mutileak bai, Pena bat ez, eh? azken bi partida ugalduak Gero bai. zehundetan parzaian jokatu zena beti eh, horreletan ohiko izaten de bezala Epa, Uf. jai, kulpa bota, oi hartzungua larun batekoen egin ikusi Baina esantziaten eh, ondo irabazi zutela ondara bai. bitarrak, beraz, jokua da Larun bateko partidan, zenezeretan jantik, obio izan duzian Ta chapo, odorbikara, ah, meñor. Hasta lucoan anteriora seco dieta berrira berrekuperatu hirugarren postu hori eta hori ba, ba, ba. mantendu eta eta. Ez, tan ezka berriz, eh bigarren abantu ah, bigarren, bigarren dijo aste aukera hundilak play-offan sartzeko eta osotsukun. Izugarrizko kanpaina egiten ari da eta kasu honetan mintza posteko da gaina gastea dituk eta alde horretatik laguntzak ere gutxigo izango diotek baino neska direnein ba, egin emateko bateko prestaudeke. Eta hori eldudeke, zoritxarrez e, gutxi dira, eh, baki mm -hmm. nola funtzionatzen du neskan futbola, <gibar> eh, baina gaztea bai jubeinietan eta infantietan el <gibar> <oso ona>, <gibar> eta eldu da horra da oso gona, bat altoz eta ben digurte batzuta gutxi da, txatik, izan behar dugu, zantzen dugu, oiertzunek horrezko regionalian, amaikeko batzutan, amaikekoak, amaikekoak oiertzu horra diela. Azkotan, orduan, oi ez ikusten, dugu dut egin ungo amaikea jokalariak, Aukillan ere beste oiartzua batzuk ere, bai? Hau merituak, askotan gutxi bat den dugu, baina Kristo merituak. Bai, eta realen ere, bat zabitzak, emein eta oiartzuak eta beraz alderrotetik, nik uste eta oiartzuun arroi gona dela, bai, futboleko eta bai, hainbat deportetako. Bai, ea pelotan ere... Zaten ez? Oiarpekoak gero tortenan direne. Lort, torkotetan da, baina, oida lan bat, ikien duzu horra, zilea jartzen zu, lana, baina torko torkodero ez... Zaila da, ordo beste elite bat, ordo beste maia bat. Eta berko goen dukeo jartzen ene, eh? nik usteo eite pelotan eta futbol jantola persoan, beti, bueno, espada tortzen ez, detortzen ez, baina, ez, iporantean, azteak eta jarritzen, bueno, espada tortzen. Ere bueno. modura bai, baina, bueno, ba, leheno garai hartan, gutxiago izaten duen, e, kirola egiten zuten eta oien tartean, ba, oso garrantzitsuak bai, pelotan, bai, txelendu oso jende gona izan du jo bai mendian esberaz alde horretetik eh orainbazeok eh, kalitatea baino are gaiago kantitate eh, importante importante eh? pues, Import, zailadek e, goi bai, maliako bat egiztea, baina kanso neta amintza kantidadea importanta. Bai, Buzatzeako gaina, behar egin txerindulara izo jartzuren piluren ekin, lasak egin zepik izaten zian, hori e, bizitzen egin egin zian. Gero ere, korrika egin artola, artola eta mitxelena egin ditzen ere, e, ze girua ez, eta bai, e, on, bora, entera kantidara jato ondo binean, lorteko goren nuke, duiz patia, izatea holako zea bai, izango ditzake, bueno. Yeah. Piki, ya, buenas tardes a todos, ¿sí? bueno, va? la ya Hector da. Derecho chico da. Oida, bueno, va, eh, mirari, eh, bueno, eh agurtuko dugu gure гоmidatua. Oi da, eskerrik que asko gure gintzatetatik. Eskaltzenago, que no. no. ¿eh? A el micrófono isi. El micrófono active. Sí, ya hartikami en crisisio kere está hoy yo saber sea, Bueno, gusto tú dices. A eso Bai, bai. Hala jarritu. Bueno, va, está de rica pena. Sorri bueno, san weborria ondatu daukagula, eta aldera aurona, ez? Jarrekoitxugu Jarreko bat denak, gul. denan eskuragarri mundu guztian entuteko. Bai, egon e dut, eta kuz jarko dugula. Zene karedo, biruza. Eh? Biruza <risa> zene karedo. <risa> ez egit, urrutiko gerteko edo, bina, biruza ondilla, bai. Baina, biruza bai. Baina, entzunari, ezker gasko, datorrean estertean. Pega jo, jo, jo.